Златната птица. Живял някога един цар, който притежавал най-необикновенното ябълково дърво. Дървото раждало златни ябълки. Всеки ден градинарят броял ябълките и докладвал за това на царя. Една ябълка липсва. И царят много се ядосвал, е когато някоя ябълка липсвала трябва да се накаже. В същата нощ градинарят оставил най-големия си син да пази ябълката. Но около полунощ той заспал. На сутринта още една ябълка липсвала. Ще изпратя втория си син да пази тази нощ. Когато се е стъмнило и станало полунощ, вторият син също заспал. На следващата сутрин пак липсвала една ябълка. Третият, най-младият син на градинаря, предложил да пази на третата нощ. «Хайде, крадецо на ябълки, покажи се!» Щом настъпил 12 час, той доловил някакво шумолене във въздуха. И долетяла една птица, цялата от чисто злато. Докато късала с човката си една от ябълките, Синът на е скочил и стрелял една стрела. Но стрелата не успяла да рани птицата. Само едно златно перо паднало от опашката й и после отлетяло. На сутринта занесли златното перо на царя и той събрал съвета. Всички били съгласни, че то струва повече от цялото царство. Едно перо не ми върши работа. Искам да имам цялата птица. Кой е достатъчно смела, за да донесе златната птица? Най-големият син на градинария се заел с тази задача. Браво! И най-големият син тръгнал да търси златната птица. И когато навлязъл в гората, видял една лисица, която седяла там. Извадил стрелата си и решил да стреля по нея. Не ме убивай! Ще ти дам много добър съвет. Знам по каква работа си тръгнал и че искаш да намериш златната птица. Ей! Слушай ме добре. До вечера ще стигнеш до едно село. Ще видиш две страноприемници, една срещу друга. Едната е много приятна и спретната. Другата, доста запосната на вид. Избери запуснатата за през нощта. Но синът си казал «Може ли едно животно да ми дава съвети?» И пуснал стрелата си срещу лисицата. Но пропуснал и тя избягала в гората. После продължил по пътя си и стигнал до селото с двете страноприемници. В едната хората пеяли, танцували, веселели се, а другата изглеждала доста мръсна и занемарена. Помислил си. Трябва да съм доста глупов да отида в мръсната страноприемница. И отишъл в хубавата. Яли пил насита и забравил за златната птица и за родината си. Времето минавало, а големият син не се връщал. Потеглил и втория син. Същото се случило и с него. срещнал лисицата, тя му дала съвета си, но когато стигнал двете страноприемници, по-големият му брат го повикал в хубавата и той отишъл. Забравил за златната птица и родината си по същия начин. Времето минавало и най-малкият син също пожелал да намери златната птица. Моля те, татко, пусни ме да отида. Но бащата се страхувал. Вече загубих двамата си сина. Няма да ме загубиш, татко. Повярвай ми. И накрая градинаря се съгласил. Щом сигнал гората, срещнал там лисицата и тя му дала същия съвет. Ако искаш да хванеш златната птица, иди в бедната страноприемница. Благодаря ти, лисано, качи се на опашката ми и ще стигнем по-бързо. Скоро пристигнали в селото. Момчето отседнало в бедната страноприемница за през нощта. На сутринта лисицата пак дошла с друг добър съвет. Сега върви само напред, докато стигнеш до един замък. Пред него лежи цял взвод войници, които са заспали. Не им обръщай внимание. Влез вътре в замъка. Там ще намериш една стая, където стои златната птица в дървена клетка. Близо до нея има златна клетка, но не се опитвай да смениш клетките. Ако го направиш, ще съжаляваш. След това лисицата отново протегнала опашката си, момака седнал върху нея и се озовал в предпортите на замъка. Влязал вътре и намерил залата точно, както казала лисицата. Ще е доста неловко да нося такава хубава птица в такава неогледна клетка. Но щом отворил клетката да я смени – Птицата започнала силно да крещи и събудила войниците. Хванали го и го затворили. На следващата сутрин съдът трябвало да го осъди. След като го изслушали, го осъдили на смърт. О, милостиви царю, пощади живота ми! Ще те пощадя при едно условие. Доведи ми златния кон, който е по-бърз от вятъра. Тогава ще те пощедя и ще ти дам златната птица. Тръгнал на път и отново срещнал своята приятелка лисицата. Видя ли какво стана? Не ме послуша и ето какво се случи. Но ти си добър момък и аз ще ти помогна да намериш златния кон. Ще вървиш все направо и ще стигнеш до един дворец. В конюшната ще намериш кон. До него лежи един придворен, който спи дълбоко. Тихо изведи коня, но не забравяй да сложиш коженото седло върху него. Коженото, а не златното. Всичко минало добре, но щом видял коня, момъка си казал. Ще му сложа златното седло, това не му подхожда. Но щом взел златното седло, коняра се събудил, развикал се силно и всички стражи пристигнали и го арестували. И го оседили на смърт. Той отново помолил за милост. Ако успееш да ми доведеш красивата принцеса, ще пощадя живота ти. Тогава можеш да вземеш птицата и коня. После тръгнал на път и отново срещнал старата лисица. Ако ме беше послушал, сега нямаше да се тревожиш за птицата и за коня. Но ще ти помогна още веднъж. Върви само направо и ще стигнеш до един дворец. Трябва да влезеш и да целунеш принцесата. В полунощ тя ще отиде в банята. Направи го и тя ще дойде с теб. Но не я разрешавай да се сбогува с майка си и баща си. Штом стигнал до двореца, всичко станало така, както казала лисицата. Полунощ, момака срещнал принцесата, целунал я и тя се съгласила да избяга с него. Но със сълзи на очи започнала да го моли да се сбогува с баща си. Най-накрая той склонил, но в момента в който отишли в покоите на баща й, го арестували и отвели в затвора. Не ще получиш дъщеря ми, ако за 8 дни не махнеш хълма, който се издига пред прозорците ми. Хълмът бил толкова голям, че никой не можел да го отмести. След 7 дни бил изкопал толкова малко, че изгубил всякаква надежда. И тогава лисицата отново се притекла на помощ. Отиди да спиш, аз ще свърша работата. И на сутринта хълма го нямало. Щастливият цар дал дъщеря си на момака и двамата потеглили. И отново срещнал лисицата. Можеш да задържиш и трите неща. Принцесата, коня и птицата. Наистина ли? Но как? Слушай ме внимателно. Иди при царя и му дай принцесата. Той много ще се зарадва, и така ще получиш златния кон. Ръкувай се с него, с Богом, а после се ръкувай и с принцесата. После бързо я качи на коня и двамата препускайте колкото силите ви държат. След това отиди в двореца, където е птицата, а ще остана навън с принцесата. Покажи коня на царя, а той ще ти даде птицата. Кажи му, че искаш да я видиш, за да се увериш, че е истинската златна птичка. И що ми я вземеш, препусни незабавно. И всичко станало точно както лисицата казала. Благодаря ти, мила Лисано, за добрите съвети. Задължен съм ти. Що ме е така, моля те, уби ме. Какво? Не мога да ти сторя това. Ти си мой приятел. Добре, така да бъде, но ще ти дам още един добър съвет. Пази се от две неща от тук нататък. Не откупувай нищо от бесилката и не сядай на ръба на реката. Тръгнал той с принцесата и накрая стигнал в селото, където били двамата му братя. Там се чувал силен шум и врява видял, че двама мъже са изправени пред бесилото. Приближил се и разбрал, че това са братята му, които били станали разбойници. Вземи всичките ми пари, но пощади братята ми!» След като ги спасил, всички отишли в гората, където първо срещнали лисицата. Двамата братя казали, «Хайде да седнем край реката, да си починем» да хапнем и да пинем. Той се съгласил, забравяйки съвета на лисицата. Седнал от едната страна на реката, без да подозира нищо. Двамата се промъкнали зад гърба му и го хвърлили от брега. Взели принцесата, коня, птицата и се прибрали от дома при своя цар-господар. О, Ваше Величество, носим ти златната птица и още неща. Всичко спечелихме съвсем сами. И настанало такова веселие, но конят не докосвал сеното, птицата не пеяла, а принцесата не спирала да плаче. Най-малкият син лежал на брега на реката. За щастие тя била почти пресъхнала, но склона бил толкова стръмен, че нямало как да се изкачи. Тогава лисицата се явила за пореден път да го спаси. Ако ме беше слушал, нямаше да ти се случи нищо лошо но все още съм твой приятел и не мога да те изоставя. Хвани опашката ми и бързо се изтегли нагоре. И така го извадила от реката. Братята ти оставиха стражите да те убият, ако те видят наблизо. Затова братът се облякал като просяк и тайно влязъл в двореца. И Едва прекусил портите, конят започнал да се храни, птицата да пее а принцесата спряла да плаче. След това доближил царя и му разказал всичко за измамата на братята си. Те били арестувани и наказани, а той отново получил принцесата. След смъртта на царя, той наследил трона му. Минали години. Един ден отишъл да се разходи в гората и там срещнал лисицата, която със сълзи на очи го моляла да я убие. Приятелю мой, моля те, направи ми тази услуга. Моля те, направи го. И малкият син с неохота се съгласил. Що му бил лисицата, тя се превърнала в мъж. Оказало се, че лисицата е брат на принцесата, който била загубила преди много години.